Continuem parlant de temes socials perquè aquest dijous tindrà lloc a l'Auditori Caixa Fòrum la presentació pública del grup Discapacitat Intel·lectual Catalunya, que és fruit de la voluntat d'acord d'un sector tradicionalment molt atomitzat. El grup estarà format per 310 entitats que donen suport a més de 30.000 catalans amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies. I és que la Unió ha estat impulsada per tres organitzacions amb una llarga experiència en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual. Una d'elles és la Federació Catalana però Persones amb Discapacitat intel·lectual, de la qual tenim a l'altre costat del telèfon el seu director, Xavier Mas Llorenç, bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, explica'ns una mica de quina manera o com és que ha sorgit doncs, aquesta nova entitat que intenta plegar una mica la resta de, de formacions. Bé, aquesta vegada l'entitat, la, la, la, la nova entitat d'INCAT, no és fruit de la crisi econòmica ni de la necessitat de créixer, etcètera, sinó que és fruit de la necessitat, de, de la voluntat que hi ha en el sector de deixar d'atomitzar-nos, de treballar més amb xarxa, de treballar coordinats i de deixar-nos de mirar el malic i començar a mirar altres coses. No? Eh, evidentment, durant molts anys, les organitzacions fundants han fet moltíssima feina i han fet una feina molt meritoria perquè la discapacitat intel·lectual ha estat molt invisible tant a casa nostra com a tot Europa. I llavors doncs, hi ha hagut grups de pares, especialment grups de pares i mares, que han creat entitats, que van crear escoles fa 40 anys, que després han fet centres ocupacionals, que han creat centres especials de treball. I d'aquí després es van anar professionalitzant. I realment en 20 anys, amb aquests últims darrers 20 anys, el sector s'ha professionalitzat molt. Llavors, aquesta voluntat s'ha plasmat amb una nova amb un nou grup que tindrà una associació empresarial, també una federació de reivindicació de drets i també una federació de pares i mares. Suposo que és important tenir doncs, unitat i, com deies també, força conjunta per tal de, de fer les reivindicacions que toquen i per fer-les davant de l'administració. Hem de tenir, tenir també en compte que en aquesta presentació de la tarda doncs, hi serà també present el president de la Generalitat, José Montilla. Això, d'alguna doncs, manera... És un recolzament explícit, però no sé si després el recolzament es fa palès a la resta de l'any, a la resta d'activitats i la resta del dia a dia de les persones eh, amb discapacitat intel·lectual que ho necessiten. Bé, preguntes moltes coses alhora. Sí. Jo intentaré respondre-les totes el més curt que pugui. En primer lloc, respecte a si tenim suport o no tenim suport, a veure, el suport personal del president Montilla i de tot el govern és clar, des del moment que el president Montilla és un dels fundadors d'un centre especial de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual a Cornellà. I, per tant, ell aquesta sensibilitat la té i la té arrelada i la té demostrada. Eh, Què és necessari entendre'ns amb les administracions públiques? Absolutament, és que nosaltres estem complint un servei públic. Estem moltes vegades eh, portant, portant places que són públiques de la llei de la dependència, però també de la llei d'autonomia i dependència, però també d'altres serveis, de centres ocupacionals, de centres d'atenció precoç, de, de serveis de teràpia ocupacional, de llars residències, de residències per a persones amb discapacitat intel·lectual, és a dir, fem tota mena de serveis. Nosaltres cobrim serveis de 0 a 100 anys i de 0 a 24 hores. Per tant, estem amb un col·lectiu que està que no pot tenir les mateixes oportunitats que tothom, i això és el que denunciem i això és el que treballarem perquè sigui diferent, però que al mateix temps té moltes necessitats de suport i que aquestes necessitats de suport passen per un enteniment amb l'administració pública, que és qui té els pressupostos per fer aquestes coses. Doncs parlant de pressupostos, ara has fet referència també a la llei d'autonomia i d'adependència de, i, de i precisament doncs, ja sabem que totes aquestes retallades que s'ha plantejat per part del govern central de Zapatero, doncs eh, sembla que hi ha hagut tot un rebombori per les retallades que hi podria haver en el sector social. No sé si vosaltres teniu por o, com deies, doncs, us presenteu en aquesta circumstància en la qual estem vivint una crisi, però amb ganes igualment de tirar endavant. Sí, nosaltres més aviat no tenim por, nosaltres estem francament preocupats i preocupats per la deriva que porta la solució d'aquesta crisi econòmica, que al final, per les entitats socials sense ànim de lucre, eh, es redueix a no canviar els hàbits de consum de la població, no canviar els hàbits de fabricació, no canviar les lleis de mercat en res, i en canvi eh, fer pagar la crisi els moments en què el consum baixa i que hi ha una crisi econòmica, doncs fer-ho pagar a les persones que realment se'ls hi ha promès un dret subjectiu com és el dret de la llei de l'autonomia i dependència. Per tant, no, no és que estiguem en por, és que estem francament preocupats i nosaltres creiem que i considerem que s'ha de fer un diàleg, un diàleg obert social, perquè no es tracta de, de simplificar les coses i dir ara s'han de pujar els impostos als més rics. Home, això és evident. Tota la vida s'han de pujar els impostos als més rics perquè els pressupostos nacionals són una manera de redistribuir la riquesa, són una manera de fer justícia social. Això aquí i a la Xina, a tot arreu. Per tant, és evident que s'han d'embojar els impostos dels més rics. El que no podem és fer demagògia. I, per tant, el que s'ha de fer és que el pes de la crisi recaigui proporcionalment amb tothom. Sense demagògia, sense simplificar, perquè es pot simplificar per tots els cantons. I nosaltres el que volem és que els col·lectius amb risc, com és, per exemple, el de les persones amb discapacitat, i especialment el de les persones amb malaltia mental o discapacitat intel·lectual, doncs que aquestes persones no ho paguin. Com dèiem, doncs aquesta nova entitat és un conglomerat d'altres associacions i, i doncs que han nascut i que són entitats socials sense ànim de lucre, hem de tenir-ho molt en compte, perquè, com deies, fa molts anys que, que s'hi treballa en aquest camp. Suposo que queda molta feina per fer, però també molta feina feta. No? Vull tant. Nosaltres, eh, aquesta tarda, quan presentem el, el nou grup, el presentem amb un lema que és Tenim molt per fer, molt per ensenyar. És molt per fer perquè realment eh, els drets encara no són iguals per tothom. Teòricament sí, la normativa legal ha millorat moltíssim en el nostre país, moltíssim. Ara hi ha drets on hi havia favors i, per tant, ha canviat molt en pocs anys, però ara el que hem de fer és que es puguin exercir aquests drets. Però tenim molt per fer, però també tenim molt per ensenyar, perquè ha estat un, un sector invisible. Fins fa quatre dies que fan alguns anuncis de televisió que el que fan és fer-nos conscients de la utilitat, de la integració, de la possibilitat de fer una societat més inclusiva, fins ara era un col·lectiu absolutament invisible. I el que volem és realment ensenyar totes les coses que podem ensenyar. Que les persones, encara que som diferents tots, i malgrat que som diferents, i precisament perquè som diferents, som més rics perquè som diferents. Uh, ara has fet servir una paraula doncs, que també sembla que està bastant en boga com és uh, uh, inclusiva, no? una societat inclusiva. M'agradaria centrar-me precisament en l'educació, uh, en, en les escoles, doncs, perquè des del Departament d'Educació de, s'ha fet esment en diverses ocasions que s'estava treballant per una, per una educació i una escola inclusiva, però en els últims temps hem sentit diverses veus doncs, en aquestes retallades doncs, precisament que, que manquen recursos, que en retallen professionals especialitzats en atendre aquests nens i nenes que, doncs, amb discapacitat intel·lectual, que estan a les aules d'aquestes doncs, mm -hmm. escoles públiques. I no sé si en aquest sentit teniu doncs, alguna opinió manifestar. Ui, tant, en tenim moltes. Eh, a veure, nosaltres, d'entrada, en conjunt, tot el sector de la discapacitat intel·lectual diem que, en general, les nostres famílies i les nostres entitats són inclusives els agradaria moltíssim fer les coses en societat, fer les coses en comunitat. I per tant, en aquí, des d'on estic parlant ara, al barri de les Corts, hi ha pisos on el segon primer és un pis de persones amb discapacitat, un pis tutelat, i on van esmorzar el bar de sota i procuren fer vida en comunitat. El que no és gaire inclusiu és la societat. És a dir, hem de guanyar molt amb això. Perquè quan una persona amb discapacitat intel·lectual entra en un autobús, normalment les cares d'entrada són de complicitat i de simpatia. Normalment. Uh -huh. Quan aquesta persona té algun, algun comportament que no és estrictament el que considerem normalitzat, llavors ja comencen els problemes. Llavors ja no ho veiem tan natural ni amb tanta simpatia. I això és el que hem de canviar. Hem de, hem de fer una altra mirada, posar una altra mirada... En, les, en totes les persones, en cada persona, perquè cada persona és diferent. Si és que discapacitats, persones amb discapacitat, ho som tots. Si el que no és discapacitat emo emocional és discapacitat sexual i el que no és discapacitat intel·lectual i el que no és discapacitat d'una altra cosa. Si és que tots tenim les nostres discapacitats, moltes vegades molt ben compensades i molt amagades, però en realitat el que hem de fer és mirar el món amb una altra mirada. És, és, és mirar-nos i creure'ns de veritat que no és una utopia ni una ingenuïtat que la, la, la societat inclusiva és més rica, més madura, és més, és més forta, perquè és una societat que sap viure la diferència i que la integra i que al mateix temps en fa d'això un, un valor. I, per tant, en l'escola, concretament, també s'ha de fer tot un debat. I tant, si s'ha de fer. L'educació inclusiva és el que volem tot el sector de la discapacitat intel·lectual. Volem que les escoles d'educació especial serveixin a part de per eh, escolaritzar aquells alumnes que es tenen molt difícil pel grau de suports que necessiten escolaritzar-se en una escola ordinària, doncs ser també centres de, de recursos i serveis per a l'educació ordinària. Però per això cal que els professors de les UC, de, de les unitats de suport de les escoles ordinàries, siguin els millors professors i que la majoria d'activitats es facin dintre de l'aula i que tots els professors de l'escola ordinària es plantegin que és veritat que tenen molts professors problemes dintre de la classe, moltes situacions diferents, però que s'han de viure dintre de la classe i que, per difícil, per difícil que sigui, els suports són suports per a ell i per l'aula, per l'escola, però no són suports per treure el nano que és diferent i donar-li una educació segregada, perquè és, que és la pitjor segregació que pot haver-hi, mm -hmm. la d'una aula especial amb una escola ordinària. Per tant, nosaltres, i tant si estem per la, per la inclusió, estem perquè tota la societat faci un pensament inclusiu, no? Precisament ho has definit de manera com molt clara, això de que hem de canviar tots la mirada, que la societat ha de canviar la mirada. Suposo que això passa, no sé si per la informació, perquè potser a vegades doncs, persones que ens estaran escoltant que no tenen al seu voltant doncs, persones amb discapacitat intel·lectual, doncs, potser no ho entenen, no? potser no arriben a, a, a comprendre doncs, les reaccions que, que deies no? en un autobús, per exemple. No? Sí, bueno, el que passa normalment és que mirem més la discapacitat i menys la persona. Fixeu-vos que, que eh, estem acostumats amb això, estem acostumats a mirar més la pell i menys la persona. I si té una pell diferent de la meva, ja és una persona que, en principi, si no la conec, em fa por. I això ens passa amb totes les diferències. En realitat, no és una ingenuïtat, és una realitat absoluta que nosaltres la diferència ens fa por. I, per tant, és un tema també cultural. És que el dia que veiem que la diferència ens pot enriquir, ho veurem automàticament amb una altra mirada, perquè mirarem la persona, no la discapacitat. Mirarem la persona i no la pell. Mirarem la persona i no un altre fet diferencial. No? Això ens passa amb, amb, amb la majoria d'identitats, i ara està eh, molt en boga i no vull ara fer... Passar-me de la discapacitat a la política, però amb el tema de l'Estatut, amb el tema de la, de la convivència entre els diferents pobles amb el tema del dret del dret a la terra i del dret a la pròpia cultura i a la cultura dels altres. Amb el tema de, de la, del, del respecte a les creences i fins on arriba la, aquest respecte, etc, Sempre, en el fons de la qüestió, sempre hi el mateix. Mirem més la diferència i no la persona. En el moment en què mirem la persona, podem parlar d'una altra manera, perquè es parla a partir de dir tu tens els teus drets, jo tinc els meus drets, anem a conjugar-los. Però però que ens creguem de veritat que tu tens els teus drets també, no només els tinc jo. Ah, doncs semblen coses òbvies i, i completament coherents, però que després suposo que és difícil portar a la pràctica, no? Bé, bueno, per, per això hem fet una federació, per això fem un grup, per això hem de donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat, la gran, el gran nivell de sentit comú que tenen la majoria de persones amb discapacitat intel·lectual. Eh, no sé si, si heu tingut el goig de poder conviure amb alguna d'aquestes persones, doncs, les, les compensacions humanes, eh, afectives, emocionals, eh, i de tota mena que et donen, doncs, eh, bueno, és una riquesa és una riquesa que de vegades hauríem de saber aturar-nos i saber-la valorar en la seva justa mida. No? Dèiem que aquesta tarda doncs, es farà la presentació pública de Dincat. Suposo que és un moment doncs, més que oportú per explicar a tots aquells que ja existeixen els objectius d'aquesta federació. No? Exactament, sí els objectius de defensar els drets de les persones amb, amb, amb discapacitat i de les seves famílies, que les famílies tinguin les mateixes oportunitats amb uns fills com amb uns altres. Si un fill pot anar amb un esplai de manera gratuïta, l'altre fill hi ha de poder anar. Si un fill pot anar amb transport públic, l'altre fill hi ha de poder anar. És a dir, no demanem més ni demanem menys que els drets de totes les persones i les mateixes oportunitats. I per això neix el grup. Neix per també donar viabilitat a les entitats i per això hi ha una entitat patronal una entitat empresarial, i a més una fundació, perquè hi ha serveis que estem donant ja actualment doncs, a les presons, amb persones nou nouvingudes, etc., amb col·lectius que necessiten doncs, no ser discriminats. Parlàvem d'objectius, però també compromisos per part de d'Incat. I tant. Nosaltres aquesta tarda el que farem, més que parlar d'objectius, és parlar d'una sèrie de compromisos que prenem amb les persones, amb les famílies, amb les entitats associades i amb la societat catalana. I això és el que desvetllarem aquesta tarda, aquests compromisos, que passen per coses tan òbvies i tan petites, com el compromís nostre de respondre a qualsevol incidència d'una entitat amb 48 hores, que és una obvietat, però que és difícil, perquè realment vol dir que els nostres interlocutors també hauran de posar les piles, com es diu vulgarment, i, i, i poder-nos respondre i poder solucionar els problemes d'una manera ràpida, i passa per altres compromisos que són més a llarg termini, d'iniciar doncs, un fòrum de famílies, un, un, un, un organisme permanent de consulta, o bé un observatori de compliment de les lleis, que tindrà el primer informe ja a finals del mes de setembre. Doncs sí que correm, no? Per això? Només entrar? <ríe> no correm. És que el primer any ens miraran molt. Ens miraran amb lupa totes les entitats i, i a més, tenen tot el dret de fer-ho. Bé, doncs, com dèiem, la presentació pública de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, aquesta federació d'aquest grup, doncs, que integra diverses entitats, serà aquesta tarda a partir de dos quarts de set al Caixa Fòrum i, doncs, estarà a càrrec de... El presentador de l'acte serà el periodista i escriptor Màrius Serra, com dèiem, també hi assistirà el president de la Generalitat, José Montilla, i bé, doncs, un dels impulsors d'aquesta associació, aquesta federació és Xavier Mas Llorenç, que hem tingut a l'altra costat del telèfon. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Molta sort. Que ve a rebre. veure.